Входить Мотря, Параска Роман. Герасим. Випий, стара. Параска, що це з ним? П'є. Будьте здорові. Герасим. Обідив пузир Романа, не закликав в хату, так я женю Романа на Мотрі. Мотре, підеш за Романа? Мотря. Атож? Герасим. Стара, що ти скажеш? Параска, я рада, що ти мене послухав такої невістки пошукать. Герасим. А ти, Романе? Роман, спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу? Герасим. А ви, куме? Савка. Я співаю. «Ой, куме-куме, добра горілка, вип'ємо куме ще й з понеділка!» Герасим, «Підтягуйте!» Савка, «Складемось куме грошей по сорок, вип'ємо куме ще й у вівторок!» Герасим частує, «Добра горілка краще від меду, вип'ємо куме ще й усереду. Продаємо куме миски та ложки, вип'ємо куме ще, вип ще й у четвер трошки. Продаємо куме рябутилицю, вип'ємо куме ще й у п'ятницю. Покиньмо куме всяку роботу, вип'ємо куме ще й у суботу. Покиньмо куме всяке діло, вип'ємо куме ще й у неділю. От понеділка до понеділка вип'ємо, куме, добра горілка, гуляй, душа, без кунтуша, завіса.